Děkuju. Mně se vlastně napadá, jak se, jsme se na začátku trošku zamotali okolo toho reálního virtuálního nebo nesměšování statků fyzických a statků primárně digitálních nebo primárně snadno snadnošířitelných nebo statků, který už to šíření předpokládají, tak vlastně u té hudby a natožpak ještě u filmu, kde je to teda moje osobní taková záleba, že vlastně pořád rád chodím do kina, pořád rád chodím na ty koncerty a te, to teďka přímo nepadlo, ještě ten, ta, ta teze o tom, že vlastně ta virtuální hudba slouží jenom v uvozovkách, jenom uh, co by propagace kanál, uh, vedlejší cesta k těm koncertům, který jsou tím, co generuje ty příjmy, kde ty koncerty potom jako takový vlastně dávají zajímavou odpověď na to, jak dlouho má být chráněn ten autor, když už nemůže hrát ty koncerty, tak už je nehraje prostě, na rozdíl od těch 70 let po jeho smrti, kdy pořád profituje z těch derivátů. A, a vlastně to možná by Kamil taky mohl zmínit ty snahy uh, vlastně vrátit lidi do kina nebo udržet je u toho takzvaně fyzického zážitku, za který se kasíruje mnohem snáh, za který se hůř šíří, pokud člověk chce vidět velký plátno a velký film A pak vlastně se můžeme zpětně dostat i k tomu internetovému umění, jak se to internetové umění zase do toho reálního prostoru vrací. Ale nejdřív Kamil Fila, za kinematografii. Děkuji za pozvání. Já vlastně jsem teďka tady v pozici, kdy nevím, jestli mám hájit filmový průmysl, ale možná bych měl zvětlit, proč se filmový průmysl tolik brání. Proč vlastně je ten hlavní strůjce toho, že by měl existovat buď nějaký velký bratr nebo obecně trestání toho, že se, že se stahují filmy. a Když se mluví o internetovém umění, když se mluví o knížkách, když se mluví o hudbě, tak nám to sdílení připadá poměrně samozřejmé nebo ne až tak problematické z jednoho prostého důvodu, že není, ty výrobní náklady nejsou příliš velké. A většinou no, mnohdy nemusí být ty jednotlivé sféry, řekněme, komerčního nebo nezávislého umění, tolik propojené. V případě filmu je to mnohem komplikovanější. Jednak ty náklady jsou fakt, ne ne, neporovnatelně, jsou porovnatelně velký, ale, ale jsou násobně, násobně, násobně větší. Prostě já nevím, kolik stála nahrání nejdražší desky. Já si pamatuju Gunzen Roses 10 milionů třeba, nebo něco takového, což prostě je prostě nezávislý film, je o A Dneska výrobní náklady velkého hollywoodského filmu se pohybují kolem čtvrt miliardy. Třeba. Takže e, průměrný film, ten ne, vel, velmi drahý, je třeba 70-80. To jsou prostě obrovské peníze, já si člověk nevím představit, kolik se v tom vlastně točí. A, a že i ta návratnost je vlastně velmi, velmi obtížná, protože ta velká hollywoodská studia, zhruba ta velká pětka, jak se jí říká taky, je víc, než se počítá, ale prostě zhruba ta pětka, tak oni stojí na tom, že potřebují ročně jeden, dva hity, které vlastně zafinancují zbytek toho, co to studio dělá. Či potřebujete jednoho Harryho Pottera, abyste mohli udělat dva, tři Oscarové filmy plus několik propadáků, nebo vyzkoušet nějakého mladého režiséra, jestli se mu zadaří. A že vlastně tam funguje nějaký systém dotací v, i v komerčním ohledu. Vlastně to, je, to je komerční systém, nepochybně, ale, ale prostě vlastně velká část těch filmů, včetně těch filmů, kterými považujeme třeba za dobrý, lepší, nezávislejší, můžete požít různý termíny, tak vlastně jsou dotovaný, no, polodotovaný. A ještě hůsto platí v případě národní kinematografii malých států, jako je Česká republika, kde vlastně se celý ten fond, do kterého jdou peníze, z kterého se pak dělají filmy, nebo u nás se dělají dotují filmy, tak se platí z jedné koruny ze vstupenky. Bylo nějaký pokusy nějaké pokusy dánit nějakým způsobem televizní vysílání a jsou tam jako video, kazety a pak DVDčka a tak, ale jsou to, jsou to peníze v rámci jedné koruny, když si odečtete z toho vstupního 150 třeba. A Já jsem teďka minulý týden byl na tiskovce, která teda samozřejmě jako byla silně vymezena v uči, uči piráctví, Bylo tam, byli tam zástupci velkých distribučních společností proti Pirátské unie a byl tam taky Jurik Jakubisko, což je syn Jura Jakubiska který teď hodlá rozjet velký internetový portál, když se budeme jmenovat JF Online, nebo JF Online, jedno. A tam teda by, mě, by měly být ve streamované verzi placené filmy za poměrně jako slušní poplatky, ale prostě český filmy. A je to, oni tam vysvětlovali ten, ten, ten důvod, nebo ten hlavní problém, že ve chvíli, kdy... Uh, kdy uh, ten film unikne, tak uh, tady vlastně opravdu ti tvůrci přicházejí o tak, tak značnými štý peníze, že potom se někdo dostane jednak na další film, ale potom hlavně nejdou peníze do, do fondu a ten fond nemá z čeho vyplácet prostě už další žedatele, čili vlastně to nekomerční mějí zmizít. Je, ti, to práctí, působí hrozně svobodomyslně a, a že, to je, že to je šíření obecných statků, a tak vlastně ta svobodomyslnost obrovský způsob níčí právě ty, kteří by mohli být nejkreativnější. Či ti kreativní, kteří nemají šanci dostat se do kin, normálně dostane, neseženou 5, 10, 15 milionů na to, by udělali menší film, tak je neseženou už tuplem teď. A teďka se o to vlastně. Uh, Teď se začínají uvědomovat i ti, i ti menší, kteří dosud vlastně by podporovali to, že jejich filmy někdo uvidí na internetu, protože spousta tvůrců vlastně jim nejde o to, aby vydělávali velké peníze, oni dostanou prostě nějaký paušál, nějaký plat a pak jsou rádi, že ten film někdo vidí. To skutečně jako by mohlo zajímat jenom producenta, který na to chce vydělávat a v Česku se nevydělává, protože většina filmů je dotovaných nebo jsou téměř úplně dotované. Ale ty dotace jsou taky jako komplikovaní, že tady zaznělo, že by filmy nebo díla vznikající z veřejných peněz měly být, měly být volně přístupné, tak ty filmy jsou dotovaný asi z 50 jenom. Jo? Teďka, jak, jak, jak to klasifikovat. Jo? Pokud uděláte velmi levný film, který je komplet dělaný z veřejných peněz, pak myslím, že úprava že zákona je, je velmi snadná, ale pokud. Vám někdo řekne, já jsem do toho investoval dalších 10 milionů a jako nepřeju si, aby mi to někdo dával, tak potom je potřeba si jako přesně specifikovat, jak, jak je to možný šířit. Každopádně, abych to ještě vrátil úplně na, na, na, na tu globální úroveň, tak teďka se děje to, že e, americká kina, což je vlastně hlavní distribuční dis dis kanál, respektive ta první platforma, kam ty filmy jdou, nebo tam, kde se generuje nejvíc peněz, tak oni v současnosti jsou ve stavu, kdy nadpoloviční většinu toho zisku tvoří prodej coca a Popcornu. A ve chvíli, kdy se teďka je to nějak, takže když se sníží roční návštěvnost zhruba o 2%, tak jim se přestane vyplácet, aby, to kino, aby se kina provozovaly. A tudíž se zavřou řetězce kin a už se nikdy neotevřou a e, filmová studia nebudou mít tu hlavní platformu, kde uvádí své filmy, to kino, který slouží jako vlastně dneska už e, jako reklamní kampaň. tříměsíční reklamní zhruba, než jde film na DVD, než se otevřou další distribuční okna, potom v televizi případně uvádění třeba streamovaně a tak dále, tak tohle to vlastně zmizí a už nebude možné točit ty velké filmy, které dotujou ty malí filmy. Takže se jako celý ten systém úplně zroutí, je to je jako velmi blízko, jako blízko té propasti. A nikdo vlastně neví, co s tím proto oni se toho bojí, proto vymýšlejí, uh, protože se, jako se, se nějakým zem postihuje pirátství, proto se. Uh, Držují neustále ta distribuční okna, že, že, že by se neměl objevit film na internetu ve chvíli, kdy jde do kina nebo dokonce dřív, že by to sledování ten internet teda mělo být taky placené v nějaké podobě a tak dále. Je pravda, že oni za na druhou stranu prostě jim opravdu stačí možná zhruba těch pět let, což je ten byl ten copyright. Kdyby, kdyby to opravdu bylo přísně hlídáno a potom, potom by, by, se jim, by se jim ty náklady vrátil do 5 let, by se tom to vrátit mělo. Tam jde nějaké to uvádění v televizi třeba do dvou, do dvou, do tří let, do dvou let maximálně. ale oni už to potom jako získají většinou zpět. Pokud ne, tak ten film je neúspěšný. Ale já to z toho uvádím jako důvody, proč vlastně se, se buči tomu tolik brojí, protože málo do představit, jak by, jak by fungoval systém, kdy kdyby byly vlastně jenom filmy dělané pomocí crowdfundingu, kdyby stát na to už nikoli zimraných lístků z kina, ale nějakou paušální částkou, do, kterou by do toho fondu. Že by, že, by vzniklo, že by to vzniklo jenom těmito sestami, že by, že by autor řekl, já chci na to film, dejte mi peníze a fanoušti pošlou, to se já nevím, zkoušel Larry Clark, což je relativně velký jméno a, a jako vybral asi milion na, na, na film a nezávislý film za, za milion dolarů snadno vznikne, ale vznikalo by těžko obtížně něco dalšího, pravděpodobně by, by mohli vznikat uh, televizní seriály a televizní filmy toho typu, jaké vyrábí HBO, tam vlastně tam poplatky za ta, tu kabelovou televizi jsou schopny pokryt náklady, ale vlastně nic dalšího už by vznikat nemohlo, teďka to zase všichni bojí se změnit, změnit vlastně tu, tu možnost, že, že budou velký blockbustery, na kterých chodí nejvíc lidí, který vlastně nejvíc lidí i sdílí, protože jako nejvíc lidí se prostě chce hryho ho potrába na a tak dále a od toho se pak odvíjí možnost financovat jiný typy filmů. Takže proto, proto vlastně je, je, ta, je to ta averze, nedůvěra a, a nějaký strach, co bude dál. No. Ten strach teda sdílíš taky? Já, já, takhle, já jsem v takové fázi zenově vyklidněný, že jako kdyby jako nevznikly žádný filmy, tak je mi to jedno, protože já mám ve svým jako ne, nevím, 2000 filmů, které bych chtěl teďka vidět a vím že, vím, že vidět chci a ještě jsem je neviděl. <laughs> Takže ta představa, že, že, jako, že bych... A to, to, to jsou filmy, o vím, že že chci vidět. Takže mám pocit, že už toho bylo jako dost celkem, jeho, co, co vzniklo. Jako, Nevadilo mě, kdyby to, by to skončilo v podstatě. To je, jako, ne, jako je nutný prostě, já jsem třeba jsi zrušil úplně, já jsem měl jeden čas videotéku, když, se, když úplně na začátku za, začalo stahování Tak jsem si stahoval filmy hodně v prvních letech a pak jsem to úplně zrušil. Ono má vůbec nic. Jste nám nic. Je mi to jedno. Pokud to chci vidět, tak prostě se k tomu nějakým způsobem dostanu bez tak ten zážitek nejlepší v kine a tak. Ale uvědomuji si tu. Tu strašnou změnu, která by nastala. Já chápu, že změna, film, že změna v hudebním průmyslu je, je možná, jo? že prostě, eh, jak je tady uvedl, bylo uvedl, že jako najměnčiná jim vadí, že neprodáví milion desek, ale nevadí to, protože jejich jméno jim zaručí, že, že, že, že, že ten umělec přežije celkem bez problémů. A eh, způsobem, že, že budu šířit hudbu, která tady nemohla být, která je, se bude šířit japonský pop, který tady by už nevydával, takže že se, se seznámíte s japonským popem, je, je super věc a jestli jako to pomůže Japoncům těžko říct, možná tady někdo, někdo někdy někoho pozve a budou, budou mít koncerty, ale vlastně jim to, jim to stačí, oni jako ty, ty malé kapely, oni jako ne, pokud nejste hamižní, pokud dvoříte, protože vás to baví a nemáte obří náklady, tak tam v tom žádný problém není. Problém u těch filmů je v tom, že to opravdu jako je strašně drahý, ale jako tak strašně drahý, že, jako, že to je otázka vlastně blízko jako státního rozpočtu České republiky. Jo. Když se na to díváte, jak, jak, vypadá, jak vypadá produkce Hollywoodu, která vlastně určující pro to, jak, jak co, co, se, co se sdílí na sítích, co se nejvíc promuje. Jinak jako dá se bavit o tom, co, co by se z těch filmů dalo sdílet, jak se dají remixovat. To už je jako jiná otázka, jak se třeba uživatelé staví k trailerům, třeba, a tak dále.